uzvišenom Allahu جلشانuhu, donosimo salavat i selam našeg poslanika Muhammeda salallahu alaihi wa sallam Surah El Fatiha nas između ostalog uči jednoj važnoj činjenici uči nas da je siratul mustatim u stvari zajednica pravog puta. Nije to samo pravi put, nego je to zajednica u kojoj su bili i u kojoj su svi Allahovi poslanici i njihovi sljedbinici do sudnjeg dana. I ti kad tražiš od Allaha Đaldešanhu uput Kada tražiš da te uputi na pravi put, ti u stvari tražiš od Allaha da te učini dijelom te zajednice. Nije to zajednica koja obuhvata samo tvoje vrijeme, nego je to zajednica koja obuhvata sva vremena i sve ljude, sve poslanike i sve njihove sedmenik. Ono čega vjernik mora biti svjestan kada u namazu uči fatihom jeste da on direktno razgovara sa Allahom i ulašanom. I zato treba učiti fatihu tako da ostavi dovoljno prostora odgovoru njegovog gospodara. Da pravi stanke između ajeta. Jer se u hadisu kaže kada čovjek, kada moj rob, to govori Allah Čelešanu, kada moj rob kaže Elhamdulillahi Rabbil, u to kaže poslanih sallahu alayhi wa sallam, kada kaže Elhamdulillahi Rabbil alamin, Allah odgovori Moj me rob hvali. Kada kaže Ar-Rahman Ar-Rahim Allah odgovori Pohvalio me moj rob. Kada kaže Maliki je u Allah odgovara Moj mi je rob ukazao poštovanje. onaj koji žuri prilikom učenja fatihe, on previđa ovu činjenicu. Previđa ovu važnu učinjenicu. Da on u stvari treba čekati odgovor od Allaha i da njemu u tom momentu dolaze odgovori od Allaha, žulašanu. Allah s njim u tom momentu razgovara. I kad proučiš prvi ajet osluškuješ Allahov, Želešanu, odgovoru. I tako cijelom namazu daješ na značaju. Tvoj namaz dobija naznačaj značaju. Dobiva na veličini. I zato je važno da na taj način pristupamo učenju fatihe u namazu. Riječi Allaha djeldašanuhu Elhamdulillahi rabbil alemin Hvala Allahu gospodaru svjetova Potvrđuju Allahu djeldašanuhu savršenstvo U postupcima U imenima I atributima S druge strane Ovim riječima mi odričujemo Allahu Đelešanu u bilo kakvu mahanu i nedostatak u imenima, u svojstvima i u postupcima. Allah je hvaljen zbog svojih savršenih postupaka, atributa i imena, ali je čist i od svake mahane u svemu tome. Allahova svojstva su oličenje savršenstva i preuzvišenosti. Allahova imena su oličenje ljepote i glamura. Allahovi postupci su oličenje pravde, milosti, mudrosti i korisnosti. Hvala koja je izrečena u Allahu ođelešanuhu i koja se upučuje Allahu ispunjava prostor između nebesa i zemlje. Ispunjava nebesa. Ispunjava zemlju. Ispunjava ovaj i budući svijet. Cijeli kosmos hvali Allaha ođelešanuhu. I sve što postoji sve što je stvoreno i sve što se dešava, produkt je, zahvali Allahu Đalešanuhu. Zahvala Allahu Đalešanuhu je uzrok postojanja svega što postoji, svega postojećeg. I sve što postoji svjedoči zahvalu Allahu Đalešanuhu. I zahvala Allahu Đalešanuhu je krajnje ishodište i cilj svega postojećeg. Zbog zahvali Allahu, poslani su poslanici, objavljene knjige i napunjen džennet, a isto tako i džennet. Nijedan list ne opadne, a da Allah nije hvaljen. Nijedan se atom u kosmosu ne pomakne, a da Allah nije hvaljen. Allah želešanuhu je hvalen sam po sebi. Makar ga niko ne hvalio. Kao što je jedan i jedini, makar ga niko ne smatrao takvim. Kao što je dostojan obožavanja, makar ga niko ne obožavao. U suštini Allah je taj koji hvali sebe preko svojih stvorenja, jezikom i riječima svojih stvorenja. Jer on je osposobio njihove jezike i srca da ga hvale. Pa se u suštini sve vraća na Allaha želešanu. On je taj koji hvali samo u sebe. I to je suština ibadeta zahvali Allahu Đalešanuhu. Sura El Fatiha svakim svojim ajetom ukazuje na Allahove Đalešanuhu postupke konkretna dijela koja se uvijek i iznova Dešavaju. On je njihov vlasnik. Ti postupci dolaze od njega. Suprotno onima koji Allahu negiraju postupke. Krenimo redom. Elhamdulillah. Allah sebe hvali. Allah je hvaljen. Hvala Allahu. Zahvala pripada Allahu. Allah hvali sebe zbog svojih postupaka. Zbog njegovih postupaka ga hvale meleci, poslanici, čestiti vjernici. Samo onaj koji iza sebe ima konkretna dijela zaslužuje da bude hvalan. Ako Allah ništa ne radi, ako nema nekakvih postupaka... Gdje je tu zasluga? Zbog čega bi bio hvalen? I zato ćemo vidjeti, da zahvala Allahu Kur'anu dolazi uvijek uz konkretna djela i zasluge. Elhamdulillahi l'di khalakat wal arda wajjalat zulumati wal nur summa l'dine kaseru bi ya'dilun. Hvala Allahu koji je stvorio nebesa i zemlju. I svjetlosti tamo. Elhamdulillahi ilnezi hedana oma kunali nehtedije laula en hedana Hvala Allahu koji nas je na ovo uputio ili koji nas je ka ovome uputio da nije bilo njegove upute mi sami ne bismo spoznali pravi put. Ne bismo znali da je to ispravno. Elhamdulillahi, fatiri samavati. Hvala Allahu, stvoritelju nebesa. Dakle, zahvala u Kur'anu dolazi uz konkretna djela. I ove riječi, elhamdulillah, ukazuju na to Da Allah žele šanuhu ima svoje postupke zbog kojih je hvaljen i zbog kojih ga hvale njegova stvorenja. Rabbi la alemin <gledan> gospodar svih svjetova. Pozicija gospodara podrazumijeva suvereno upravljanje i raspolaganje i provođenje njegovih naredbi, ali i činjenje svega onoga što je potrebno za normalno funkcionisanje onoga nad čim on gospodar. Kao što je stvaranje, kao što je obskrbljivanje, usmrčivanje, oživljavanje, a sve to zahtjeva postupak, postupanje Dijela, konkretna djela. I negiranje tih djela, negiranje bilo čega, bilo koje od tih djela je u stvari negiranje da gospodar. Kakav je to gospodar koji ne upravlja onim čine gospodari. Koji u tom svijetu nema nikakvih ingerencija. Ništa ne radi. Njegove se naredbe ne spovode, ne izvršavaju. Time se dakle negira da je on gospodar. Er-Rahmanir-Rahim. Milostivi i samilosti. Milostivi i samilosti. Onaj koji ukazuje milost onome ko je do tada nije ukazivao, ili koji ukazuje milost onome koje, koje me je i ranije ukazivao milost. A sve to zahtjeva konkretne postupke i djelovanje. Maliki je umidit gospodar, vladar dana sudnjeg. Vladanje podrazumijeva posjedovanje i ingerencije nad onim što posjeduješ. Kakav je to vladar koji ništa od toga nema. I onaj koji kaže da Allah Želešanhu ne čini ništa i da njegovi postupci se ne dešavaju u kontinuitetu, on negira da je on malik, da je on vladar. Malik je umidni, ihdi nasiratal mustahim. U puti na napravi put. Šta mi ovdje tražimo od Allaha? Tražimo konkretno djelo, tražimo uputu. A posljedica tog konkretnog Allahovog djela je upučivanje oni koji uputu traže. Ako nema konkretnog djela upute, onda nema ni upučivanja. Jer je upučivanje direktna posljedica Allahovog postupka upute. sirataz allazina enamta alih i puti nas na put oni kojima si blagodat svoju ukazao ukazivanje blagodati je također postupak iz kojeg proizilazi blagodat ako nema ukazivanja blagodati onda nema ni blagodat A ne na put onih na koje si se rasrdio. Allahova srđba je također konkretan postupak. Koji se dešava kada, kada se ispune uvjeti za to. Kada neko izazove njegovu srđbu, Allah se na njega rasrdi i to je postupak. To je djelo, konkretno djelo. Koje se dešava onda kada se ispune u uvjeti za to. Prema tome, uzvišeni Allah Želešanu ima svoje postupke, ima svoja djela i ta djela se u kontinuitetu dešavaju i iznova se dešavaju i to uopće ne narušava njegovu veličinu, to ne umanjuje njegovu veličinu i to ga ne čini manje vrijednim. Tereća Sura El Fatiha nam pojašnjava da postoje tri kategorije ljudi s obzirom na spoznaju i postupanje u skladu s tom spoznajom. Ljudi se s obzirom na poznavanje istine i postupanje po istini dijel je u tri skupine. Prva skupina su oni koji znaju istinu, koji su spoznali istinu i u skladu s tom istinom postupaju. Izvršavaju tu istinu. A to su elezina en amta Oni na koje si blagodat svoju spustio, kojima si svoju blagodat ukazao. To su oni koji su svoju dušu očistili korisnim znanjem i konkretnijem dijelima. Kad Eslehamen zekaha, uspio je onaj ko se očisti, ko se očisti znanjem i konkretnim dijelom postupanjem po tom znanju. Druga kategorija su oni koji su spoznali istinu, ali ne postupaju u sladu s njom. Ne primjenjuju je u praksi. Gdje su oni spomenuti u suri al-Fatiha? Glajril magdubi alejhim A nemoj nas uputiti na put onih na se rasrdio. A to su, prema pojašnjenju i tumačenju, Allahov poslanika zao selim jevriji. Oni su znali istinu, ali su je pogazili. Ne samo da su znali istinu, nego su znali detalje o Allahovu poslaniku, sallallahu a nevriji. Znali su, znali su ga, kao što znaju svoju djecu. Znali su precizno njegove karakteristike. Znali su čak u kojem će se gradu pojaviti i u koji će grad izvjeći i učiniti hijžru. Znali su na koja će pitanja znati odgovor. Jer je tako Abdullah i Selam primio islam. Ako bude znao odgovore na ta pitanja, da se sada... Ne bavimo se tim detaljima. On je Allahov poslanik Abdullah ibn Salamio otišao, postavio mu ta pitanja, poslanik so selam i dao odgovore, on je primio islam. Sve su znali. Niko nije posjedovao više informacija o poslaniku detalja od njih, ali su iz zavisti i zlobe odvili da ga slijede i da ga priznaju za poslanika. Zato Allah Jelashanu kaže za njehu Kur'anu, bi se nešterau bih enfusahum, en yekfuru bima enzela Allahu, bagjen en yunezila Allahu min fadlih ala menješa'u min ibadi, fa ba'u bi gadabin ala gadab, walil kafirine hazaabun muhim. Jedno yeah, je ono zašto su se prodali, da ne vjeruju u ono što ime Allah objavio iz zlobe, što Allah iz obrote svoje objavljuje onome kome hoće od svojih robova. I oni su na sebe navukli gnjev nakon gnjeva. A nevjernicima pripada ponižavajuća kazva. I svaki onaj, ovo se ne odnosi samo na jevreje, svako onaj koje jevreje slijedi u ovoj, u ovoj osobini, ko zna istinu, a po ne postupa i gazije Na njega se odnose ajeti u kojima Allah Žudašanu u kori jevreje zbog njihovog gaženja istine. I treća kategorija su oni koji nisu spoznali. Gdje su oni spomenuti? Voladolim. A ne na put oni na koji si se rasrdio i koji su zalutali. Oni su zalutali bez znanja. Jevreji su za, zalutali sa znanjem, a ovi su zalutali bez znanja. Jedno i su u zablud. Jedni i drugu su zalutali. Ali su razlozi njihovog lutanja različiti. I njihove zablude su različiti. Ali zašto Allah za jednoj kaže one na koje si se rasrdio, a za druge kaže zalutali. Oni su jedni i drugi zalutali. A i na jedne i na druge se Allah rasrdio također. Zato što onaj koji zna istinu i ne postupa po toj istini je bliži Allahovoj sržbi. I više mu priliči Allahova sržba nego onome koji ne zna istinu a zaluta. A Allah je želešanu i sad na srdio zato što nisu tragali za istinom. Oni su se samo slijepo povodili za ovima prvima. Nisu istraživali istinu. Mnogi od njih je i dan danas ne istražuju. Nego slijepo slijede ono što im se slacira. Ono što je protivno ljudskom razumu. Ono što ljudski razum ne može prihvatiti. Ne može ljudski razum prihvatiti da klečiš pred kamenom, da klečiš pred drvetom, da klečiš pred kipom. Ljudi su uznapredovali. Bolje poznaju svijet oko sebe. Ali i pored toga slepo se povode za riječima oni koji na taj način opstaju na vlasti. Jer da nije tih slijepih sledbenika ne bi oni imali vlast i ne bi oni mogli manipulisati njima. Kao što i među muslimanima postoje određeni, određene ličnosti, određeni likovi koji manipulišu džahilima, neznalicama, drže u njihovom džezlu kako bi mogli manipulisati njema i kako bi oni mogli obstojati na vlasti i na taj način zadržavati autoritet i ugled traže da im se klanjaju, traže od njih određena ponižavajuća djela. Nešto što najviše nalikuje upravo tim vjerovanjima, iskrivljenim krišćanskim, budističkim, hinduističkim i drugim, drugim vjerovanjima. Nešto što nema veze sa islamom. I tih ljudi slijepo slijede i slijepo im se pokoravaju. Ne traže objašnjenje. I zbog toga čovjek neće biti opravdan pred Allahom Želešanu. Takve stvari se kose sa zdravim razumom. Allah Želešanu nam je dao razum i odlikovao nas, nas razumom. Da bismo ga spoznali, da bismo jasno vidjeli istinu od neistine, istinu od zablude, pravi put od krivog puta. Ali mi pored toga potiremo tu blagodar zanemarujemo je i slijepo se povodimo za nečim što nema utemeljenja u Allahu i nepatsrano i čistoj vjeri. Dakle sura el fatiha nam kristalno jasno govori o kategorijama ljudi u pogledu istine, nje ne spoznaje i sreženja. Nema četvrte kategorije. Ima onaj koji zna i postupa po istini, ima onaj koji ne zna istinu, ima onaj koji zna istinu, ali po njoj ne postupa. I to nam je sura ili Fatiha tako lijepo objasnila, tako lijepo razjasnila, nije nam osta nije ostavila prostora nikakvoj nejasnoći. Zato molim uzvišenog Allaha Đalešanu da nam Kur'an približi učini ga dostupnim, da ga razumijemo, da po njemu postupamo, da on bude naša svakodnevica, da njegovo izučavanje, njegovo proučavanje, njegovo razumijevanje bude naša svakodnevica i da živimo u skladu sa njegovim jasnim porukama i da naša srca učvrsti na pravom putu أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم